שלום לכל המאזינים, אתם בשורה שנייה באמצע, ניתון שפירא ואיתי. אביאת שמיר. למי שלא מכיר, למי שזו פעם ראשונה שלו, הקונספט שלנו מאוד פשוט, בכל שבוענים אביעד בוחרים שני סרטים, אחד חדש ואחד ישן, ומדסקסים אותם, כל אחד בנפרד ושניהם ביחד. אנחנו בפרק 321, שזה גם מספר פרק וגם ספירה לאחור. שזה היה הרבה יותר מתאים, זה היה אצלנו הפרק עם הדסטרה, אבל... <אז> אבל... <אז> לא <אז> נורא, <אז> נורא זה... כן. לא צריכים לחזור לשם. מי שמעוניין לשמוע פרקים קודמים שלנו, אנחנו מעלים איפה שאנחנו משתמשים בכמה מקורות, כולל ארכיון האינטרנט, אינטרנט ארכייב, פודבי נקודה קום ואייטונס, והפרק החדש יעלה ביום חמישי בשעות הצהריים אחר הצהריים. כן, כן. תלך. אם אתם אוהבים את השטויות שלנו, אנחנו נמצאים בעוד מקומות באינטרנט, לדוגמה. זו הייתה התחלה די רגועה. כן. יש לי בלוג שנקרא בשבי הזהב, גם לו לא יש עמוד פייסבוק, ואין שום, שום דרך להגיע לאנשים מתחת לגיל 14, מצטער. לא, זה נשבר רע. כן, חוץ כן. מזה אתה עומד לתת הופעת לייב אקשן בקרוב. ב-15 באוקטובר, שזה יהיה במסגרת פסטיבל אייקון, אני אביא הרצאה על שנת 1999, ואיך בעצם היא סוג של שינתה את, את הקולנוע. אוקיי, ולי יש עמוד ועסוק בשם תום שפירא בעברית, שבו אני מרכז את כל הכתבות שלי לבלוגים, או אתרי אינטרנט, או עיתון הארץ מדי פעם. כן. <coughs> בלוגים, אתרי אינטרנט, ועיתון הארץ. <coughs> השילוש הקדוש. של ארבעת של... אמינים של... פחות אחד. כן. Uh, אביעד, יש לנו עזרה קבועה. הולכים פה ספוילרים לשני הסרטים שאנחנו מדברים עליהם. Mm -hmm. תראו את השם שלהם בתיאור הפרק ותחליטו. המגרש... האמת שבמקרה של הסרטים האלה אתה אפילו לא צריך להצטיין מהבית כדי לראות אותם. כן, okay. okay. אז אנחנו הולכים להתחיל עם הסרט הראשון שהוא. Want some? My dad counts the bottles. I'll replace them. I'm going to the boardwalk. You coming? Are you guys just gonna stay down here? No, we're actually just going exploring. Where? That peninsula across the bay. Sounds like an adventure. לאו טייד ידוע בעברית כלא יצא, אין רושה בעברית כשבוע חלש מצטערים, משהו כזה ורציתי לדבר עליו סרטוף של הבמאי והקווין מקמולין שזה גם כתב את זה, רציתי לשחק עם כל האנשים המפורסמים האלה שאתם מכירים כמו ג'יידן מרטל, כמובן, כאילו. ג'ונסון כי זה מפורסם כן, שיעורי האמת שיעורי גם אני מכיר שאלתי את השם שלו בכל מיני סדרות טלוויזיה וכאלה נכון הוא גם השחקן הכי, הכי מוגר שם. כן. או כמעט הכי מוגר כאילו אלכס ניוסטנדר דניאל זולגדרי קריסטין פורסף פורסף. אני יודע איך שקוראים לזה פורסף. פורסוף סיר. קיצור יש ]taking... פה שחקנים לא מאוד מוכרים. כן, והסיבה היא שזה סרט ישר לסטרימינג, אם יש לכם פריים אתם יכולים לראות אותו ממש ממש זול באמזון, ואם אין לכם פריים אתם יכולים לראות אותו במחיר רגיל של סרט באמזון. חינם? לא. אני לא יודע כמה עולה סרט באמזון מצטערים. בלי הפריים, כן. אני רק האופטימוס. וכאמור זה סרט קטן יחסית ועלילה שלו עוסקת בכמה חברים שחיים בניו ג'רזי, ספציפית בג'רזי שור, כן. לא לא כמו הסדרה ההיא, אבל כן הרבה דושים. אה, אין, אין שום כתובית מתי הסרט מתרחש אבל הוא so, לא מתרחש בימינו. זה אמור להיות סוף שנה ה-80, תחילה ה-90. זה נראה כן, כאילו, אף, אף כן. צעיר כן. אין, אין אפילו פליפפון לא שלא לדבר על כאילו, אייפון. הם כן מדברים על וידאו. הטכנולוגיה לא קליפ כן. הם הולכים הרבה לכזה פני ארקייד. כן והמפגש שלהם זה הברגר ג'וינט. בכל אופן. שנסגר אל... כידוע באלן תשע מאות בכל אופן יש שלוש חברים אלן רד וסמיתי. שמות אמיתיים ש... לגמרי. <laughs> <laughs> כן אל... אלן סמיתי. <laughs> <שובה>, כן, <laughs> <זה>. אלן רד. <laughs> לא הרבה יודעים שרד זה השם האמצעי שלו. שמבלים את זמנם אתה יודע כמו שצעירים מבלים אותו ולהסתובב ולנסות להתחיל עם בחורות. אני ברצינות אוהב זה מכוון אגב הקטע הזה. לפרוץ לבתים של אנשים עשירים שבאים לבקר שם העיר הגדולה. כמו ג'רזי שור. כן. מה שאתם יודעים על המקום. אבל אחד מהם שובר את הרגל. בצורה הגאונית של לקפוץ מהגג כשאנשים חוזרים לבית שהם פרצו אליו. כן. מה שאומר שאלן צריך להביא את אח שלו פיטר לחבורה. עכשיו פיטר וואח הצעיר שלו והוא קצת לא מתאים בחבר'ה כי אין לו, אין לו מי לכתחיל את האישיות של פושע וכי הוא טיפוס די אחראי כאילו יחסית לגילו כאילו כבר יש לו עבודה. כן. הוא פחות או יותר מנהל ét... את החיים שלו אנחנו לא רואים את ההורים שלו. ההורים שלו הם פרוזן בים. כן. אני חושב שאיבא שלהם עזבה את המשפחה. לא כמו שההורים נמצאים בים דהיינו dead and buried. יכולים גם לחזור מהים. ההורים שלהם ויקינגים, של ה... ויקינגים מג'רזי שואו, הם יוצאים כזה, בגלל זה קוראים אחת הדמויות רד, כאילו אריק האדום, נכון, ובזמן שהם יוצאים לעשות מסע שליטות בעוד בית, פיטר מוצא אשכרה אוצר כאילו מטבעות זהב עתיקים, כאילו, מהסוג הזה שאנשים בעצם, אנשים בדרך כלל לא מחזיקים אצלם בבית כי הם it belongs in the museum בעיקרון. וכן אנחנו לא במאה ה-19 או ה-18. או ה-17, לא יודע כן. מתי המטבעות האלה. סביר להניח שכיתוב עליהם בספרדי. נגיד את זה כן, שנמצא ב... בתוך קיר, בתור... כן. בתוך רצפה, סליחה. ופיטר ואלן לוקחים את המטבעות האלה ולא ורוצ... רוצים לספר לשאר החבר'ה. כי הם חושבים שזו ההזדמנות שלהם באמת, כאילו, לשפר את חיים שלהם. בלי שמישהו ישים לב. כן, וחוץ מזה יש את המשטרה המקומית בדימוי סרג'נט קנט, ורק סרג'נט קנט, הוא השוטר היחיד בכל חוף ניו ג'רזי. יש עוד כמה שעובדים בתחנה, אבל כאילו, את הקיצ'י הזה בעיקרון להוציא להיות ניצבים בתחנה, כן. כן, בעיקר לומר לאנשים, אוקיי, אתה משוחרר. כן, שמלכתחילה יודע שהבחורים האלה are up to know good. ועכשיו כאילו העובדה שהייתה פריצה <laughs> בהיי לבל מוסיפה רק לעימות. כאילו, אוקיי, יש פה חמישה בני נוער בכל yeah. האי, e, ומישהו פרץ. מעניין מי אלה. ואף אחד מהם הוא לא פאור רנג'ר, אז כנראה שהם up to no good, <laughs> כן. הם חמש בני נוער, with attitude. Mm, attitude זה לא איך שהייתי מ... attitude זה שם קוד למעשה פשע. כן, <laughs> זהו. <laughs> <laughs> אז כן, אז, אז באמת זה סרט קצר מאוד, פחות מ-90 דקות, זה שמונים ושמונים ושלוש. שבונה באמת על הסכסוך שנוצר בתוך החבורה ועל הרצינות המתנגשים של האנשים האלה, עד שהכל מסתיים, כמו שסיפורים כאלה, סיפורי פשט תמיד מסתיימים בהתקף של אלימות, אבל ברמה קטנה יותר, כי בכל זאת המעורבים הם בני נוער מניו ג'רזי, <תקף> ולא <תקף> מאפיוסוס. אז כאילו, זה כמו הסרט גריד, רק קצר בתשע שעות בערך. כן. כן, האמת כן. היינו יכולים להשוות לזה, אבל אני יודע איך היית מגיב. דבר ראשון, הייתי מגיב, אי אפשר לראות את גרסת של גריד, הגרסה הכי ארוכה שכן ראיתי נמשכת ארבע שעות, וזה כולל צילומי סטיל שהמצלמה עושה עליהם פן אאוט, כאילו... ושקופיות שמסבירות מה קורה בינתיים, כן. בגלל שגריד קראתי את הספר, אני פשוט יכול להגיד לך, כאילו... אני חושב שיקרוא את הספר לוקח בערך כמו לראות את הסרט. פחות. זמן. זה ספר קצר, ספר של איזה 200 עמוד אוקיי, הצליחו למדוח את זה לתשע שעות איכשהו. אז לואו טייד לא מבוסס על מקור קודם, זה סיפור מקורי מבחינת ה... מה זה מבוסס על הרייט בדיסני? ג'רזי שור פיוזיס? לא. כן. אז סרט שכן, אני לא שמעתי עליו לפני שיצאת לדבר עליו. תראה, היה שבוע מת וראיתי עליו כמה ביקורות טובות וכזה, כולם מזכירו את הסיפור פשע עם נעורים ואני כזה... עם אווירה נוסטלגית וכזה היה לי את הדינג הקטן בראש של אני והחברה נורא אהבתי את אני ואתה אנחנו נורא אהבנו את אני כן, והחברה. אבל כבר דיברנו עליו. כן לא וזה נראה אתה יודע. ש... הרבה הרבה סרטים רוצה שידברו עליהם בהקשר של אני והחברה. לא עכשיו. או חשבתי גם על קצת על... בזמן שראיתי אותו על קופקאו. שאתה כן, שהוא... אהבת לא? כן אבל הוא סרט חדש מכדי ש... כן. אה... לא. כאילו לא... אנחנו פספסנו אותו בזמן אמת. אבל כן יכול להיות מה שהיא ממליץ עליו. כן, אז אתה יודע, סרטים כאלה שמגיע להם שידברו עליהם ולא מדברים עליהם כי בארץ פשוט לא מגיעים, אנחנו לא מדברים עליהם כי בארץ הם לא מגיעים לקולנוע והם לא גדולים מספיק כדי שנגיד, טוב אתה יודע, בוא נדבר על הדבר הזה שיוצא עכשיו ב-DVD. והם לא מבססים הספר של סטיואן קינג. כן. יצא טון גרס השבוע, שרדתי חצי שעה. אוקיי, לא רע, לא רע. שזה יותר לא, שרדתי חצי שעה ממנו. 20 דקות, שם, 20 דקות, דקות זה לא היה לך כמו יותר. אה, סתם. אז כן, אני אישית מאוד מאוד אהבתי את הסרט הזה, אתה יודע, לא ברמה של, יצירת מופת שתשנה את חייך, אלא ברמה של, זה סרט פשע/התבגרות קטן ומהודק, שיודע מה הוא רוצה לעשות ועושה אותו, ויחסית לעובדה שזה, למיטב ידיעתי, הסרט הראשון מה? של מקוולינוס. יש איזו דרך לבדוק את זה אולי? כאילו, אם היה איזה אתר אינטרנט שמרכז פרטים של אנשים, כן הראשון באורך מלא. כן. אתה יודע, חשבתי שהבימוי מאוד מאוד בטוח בעצמו, כאילו יש כמה, שוטים מאוד מרשימים. אני חושב שזה צילום ממש טוב. כן, כאילו, עוד פעם, מה שאני תמיד אומר על סרטים, על סרטים, זה שאלה היא לא עד כמה אתה טוב ביחס לאיזשהו אידיאל אבסולוטי, אלא עד כמה אתה טוב ביחס האם אתה מצליח לעשות את מה שאתה רוצה לעשות. ומה אתה חושב שהוא רוצה לעשות? אני חושב שלואו טייד רצה לעשות את מה שאנחנו רואים. עוד סרט שבאמת לוחץ על הדמויות, מקם את הדמויות במצב לא נוח ולוחץ עליהן מכמה כיוונים ונותן להם להחליט את ההחלטות הדי מחורבנות שלהם. Uh, לדוגמה, כש... איך קוראים לו? אלן? Uh, סמית. כן. אלן סמיתי. כן. כש... כשאלן, כאילו, קונה מכונית <coughs> עם, ה... עם הכסף מהמטבעות זהב. Uh, ופיטר בצדק מתעצבן עליו כזה, אתה אידיוט, אנחנו את לא חושבים שאנשים שמים לב, mm -hmm. עכשיו אם זה היה סרט שוד עם נורמלי, אתה יודע, עם אנשים מבוגרים הייתי אומר כן, הוא אידיוט, אבל מאחר ומדובר בבן נוער ספציפית כזה שחי, בטבע, אני... הם לא סופר עניים, אבל במין כזה כן מחנה כלכלי, והסרט מתחיל בזה שהם... מתעמתים עם צעירים מהעיר הגדולה פחות או יותר, כן. שכזה אתם באים הנה כל סוף שבוע המכוניות שלכם והפרוסטד טיפס, yeah. הבון ג'ובי הזה שלכם, כן, כן. <laughs> <laughs> זה ממש להבין בון ג'ובי, <laughs> לא, אז אתה, אתה מבין את הצורך שלו, אתה יודע, יודע, יודע להשוויץ כזה, mm -hmm. בשנייה שהוא נופל על קצת כסף, וזה החלטה מטופשת שמצד אחד דנה אותו ל... אה, כן, רד, הפסיכופת של החבורה ישים לב. ומצד שני הגיונית לחלוטין בהקשר של מה שלמדנו על הדמות עד עכשיו. למה תלמיד יש פסיכופאית בחבורה? למה חברים של פסיכופאים? זו התלונה הכי גדולה שלי שהדמות של רדי קלה מדי בתור נבל זה כזה הוא בן אבל הוא כבר כאילו מועמד להיות הג'וקר. כן כאילו אתה רואה Stranger Things? Stranger Things. Stranger Things זה משהו אחר. ראיתי עונה וחצי. אוקיי יש שם דמות משנית אמנה אבל בשם בילי to no good. הוא ממש, הוא לא דמות ראשית, אבל euh, הוא מופיע מהעונה השנייה, ויש לו... כל פעם שאתה רואה אותו על המסך אתה יודע שיקרה משהו רע. אז זה, זה די רד בלואו uh, טייד. הוא הבחור הזה ש... אתה יודע שהוא תמיד ישיג מה שהוא רוצה, כי כולם פשוט, גם אם ינסו לחשוב צעד לפניו, הוא כבר שני צעדים לפניהם. אבל לא כי הוא חכם יותר, אלא פשוט כי הוא לא אכפת לו לא מכלור איזה פשוט, הוא פשוט ממשיך הלאה ולא מפחד. הוא היחיד שיעבור מגניבה לפשוט אלימות ובלי מחשבה. ו... אנחנו יודעים שהוא דקר מישהו וכמעט כן. הרג אותו פעם. כן, ועוד פעם, הבעיה היא שהדמות שלו מרגישה קלה מדי בתור נבל, אין לו שום מימדים מעבר ל... אה, הפסיכובד הזה שכולם מפחדים ממנו. אפילו ה... הילד הנוסף, סמיתי, שמבלה את רוב הסרט בקביים. כן יש כן. לו, הוא זה ששובר את הרגל כן. בתחילת הסרט. כאילו אפילו הוא, לא... הוא הדביל של החבורה. כן גם. אבל אפילו הוא כאילו, כשהוא מגלה שפיטר ולן מחביאים את האוצר, הוא משתמש ברד בתור מין כזה כלי מיקוח וכזה, כל mm -hmm. כדאי שתיתנו לי חלק או שאני אספר לרד והוא פשוט יהרוג אתכם כי הוא, כן. כי רק כי בגדתם בו, בלי קשר להאם זה מוטב לו או לא להרוג מישהו בעיר הקטנה הזאת. יש עכשיו בכלל איזה מין מסכת כזאת mm -hmm. של, של כל אחד מהחבורה. ושם אסיים מעוכב לחקירה ומסתיר את זה מאחרים כדי שלא ידעו שהוא ילשין וזה נהיה נורא מצב של הם מגיעים, הבית שבו הם מוצאים את המטבעות נמצא על אי נפרד אז הם מגיעים אליה בסירת מנוע ואיכשהו ו... רד נמלט מהמקום לפני, ש... לפני שפיטר ואלן מספיקים לחזור פיטר נעצר, לא, פיטר מצליח, נעצר, לברוח, מצליח לברוח על ידי איזשהו משחד את מלחים. העובדי נמל המקסיקנים כן. שיקחו אותו משם עם סיגרים. סיגרים קובנים, לא סתם. כן. ולהזכיחה זה בתקופה. נכון, <אחון>, כן, כן, זה בתקופה. אז כן. רד אומר שהוא לא ראה אותם, אנחנו די יודעים שהוא ראה את המתקרים, פשוט ברח כדי שלא יתפסו אותו. בפעם השנייה שהם מגיעים, שהם מגיעים לאי לא הזה, Uh, המשטרה מחכה להם, ואנחנו יודעים שרד בעצם אמר להם שהם יהיו שם. Uh, אמר המשטרה, המשטרה כן. שהם הולכים לעשות לשתות את הבית שוב. אז סמיתי נתפס, כן. ואז סמיתי אומר לשוטר, איפה נמצא, איפה פיטר ואלן החביאו את המטבעות, כן. כי, כי ציירו לו את המפה על הגבס. והם מגיעים לשם, והם מזיזו את המטבעות. זה המון עניין של, הם מתנהגים כמו חבורה, ובעצם... כל אחד בעצם מנסה, מנסה לדפוק את השני בלי שהשני ידע שדפקו אותו. האמת קצת הטוב הרע והמכוער, יש לי את החלק שלך קצת... של המפה והמפה הוא שם, אבל מה שמראה לקבר קבור כן. ב-X הוא בעצם ב-Y. כן, כאילו, המפה נכונה, הם הגיעו ל-X. כן. זה ה-X שם. וכמו שאני אומר, אתה יודע, הטוב הרע והמכוער זה, אתה יודע, האחד של הקולנוע, כאילו ככל שאתה מתקרב לטוב הרע והמכוער אתה נראה יותר. זה הדרך לבדוד את האיכות של הסרט. כמו שם מתחרחקת הרע. ורציתי את סרט נהדר. צריך לראות אותו שוב, עברו כמעט חודשיים. יופי. אז כן, גם הדמות של שם, הוא גם יישם קצת בתור כזה... לקראת הסוף אתה מקבל אקסטרנט גם לנו מהעובדה שהוא באמת, אתה חשבת שהוא השוטר הטוב, אבל כל כך מהר הוא מוכן למכור את העקרונות שלו בשביל כסף? ג'ר זה וקצת רציתם יותר ממנו אבל הוא די נעלם מהסרט כש... כשסמיתי לוקח אותו לאיפה שהאוצר לכאורה קבועו והוא מגלה שלו והוא כזה טוב אתה הולך לכלא בחורצ'יק. יש הוא אחד משתי נושאים של בעצם שנמצאות שם השני זה דון שיש לו חנות קמעונאות איך לקרוא לזה פונשופ כזאת. שפיטר ואלן מביאים אליו את המטבעות כדי שהוא יעריך כמה הוא מוכן לתת על זה. הוא בודק, הוא רואה שזה זהב אמיתי, נותן להם אלף דולר תמורת מטבע אחד. ומה שמוזר לי, שמאותו רגע, הוא לא מנסה להשיג את שאר המטבעות. זה היה לי ממש מוזר, כי... תה, הוא רואה איזה, הוא, הוא בטוח יודע שזה מטבע עתיק, וסביר אני איכשהוא שווה יותר מאלף דולר, זה משהו חם. אני, אני רואה שההבנה שלו זה שמבחינת כן. הילדים האלה, אלף דולר זה הרבה כסף. אני יכול למכור את המטבע הזה בלא יודע, עשרת או חמש או וואטאבר. אם יש עוד הם יביאו את זה לי ואני אצא ברווח, אני לא צריך להסתבך. מה שמצחיק אותי, בסופו של דבר הם פורצים לבית ששייך ל... נקרא לזה החברה החדשה של אלן, והוא לא יודע שזה הבית שלה כי הם רק התחילו לצאת, וכשהוא מגלה את זה אז הם ממהרים לברוח, תופסים אותם מהמשטרה. ו ודון בא ומשחרר, הוא אומר אני יכול לשלם ערבות רק האחד משניכם, תחליטו מי. Uh, אז משחררים את, uh, משחררים את פיטר, ואלן נותן את המכונית שלו בתור ערבון, mm -hmm. ואז שתי סצנות אחרי זה מתברר שהחליטו לא להגיש כתב אישום נגדם, אז פשוט אלן פשוט יוצא מהתחנה החופשי, yeah. ואני חושב על זה. וואו, דון ממש נדפק פה עם ההשקעה. יכול להיות שהוא דפק אותם קודם עם כמה שהוא הסכים לתת להם, אבל הוא נדפק בחזרה עד איזשהו שילם ערבות שהוא לא היה צריך בעצם לשלם. הפשע לא משתלם. כן. וגם קימונאות. וזה מוביל באמת לסצנה המסיימת שבה אנחנו מגלים שפיטר קבר מחדש את האוצר אחרי שהוא לכאורה אמר לסמיתי איפה הוא? על החוף והוא השתמש ב... <אח> מה זה היה? בעוגן. בעוגן. העוגן שנעלם מהסירה. בעוגן עם הסירה. של הסירה <אח> של רד בתור אני... סמן. אני רוצה לדעת איך הוא סחב אותו. כן. זה <אח> עוגן ממש. זה כן. לא, זה לא איזה מה שהם מחברים לסירה סתם. זה עוגן. כמו, כמו לפופאי. זה כאילו... וכאילו בתור ילד כזה חכם, הוא שם אותו בים בזמן... איפה אתה שם עוגן? לא, כן, אבל הוא קבר את האוצר קרוב מאוד לחוף. אתה יודע, בידיעה שהגאות מגיעה, כן. זה יכול לסחוף את הכל, זה באמת מוזר. זה, זה, זה, זה אולי, אתה יודע, אתה יכול להגיד, טוב, ההנחה של הילד הזה זה שהוא כן. היה מוציא את האוצר די מהר, אבל זה פחות נראה כמו, לא, חושב, מה, אם זה מוביל לאחד הקטעי צילום הכי יפים בסרט. שבו פיטר ולנסים לחפור את האוצר החוצה בזמן שהמים מהיימים לסחוף את הכל ויש לנו שוטים שלהם נאבקים כאילו. קרקע כן, כן, בשלב תפסיקו לחפור, תחזקו כן. לשטייפל. לא, הצילום של, אתה יודע, התיבה מתחת לאדמה ושהם מושכים כן. אותה, יחסית לסרט שאתה יודע, הם, הם, הם עשו את זה איכשהו, הם לא שמו מצלמה. בתקציב של בוטן וחצי. כן, וזה נראה, עוד פעם, נראה ממש ממש טוב. אני אנסה לברמיד את הסרט. זאת הבעיה שאין לסרט עמוד בוויקיפדיה. כן. <laughs> יש לך ב-IMDB אז הכל נמצא שם. רוג'ר דיקאס לא שמעתי על הסתם. איפה לא, הבעיה שאני לא עובד מספיק עם IMDB אז אין לי מושג כאילו איפה נמצאים כל הקרדיטים. אתה עולה למעלה איפה שהבמאי וזה, יש לך סי אתה מגלה למטה חצי שעה. אנדרו אלמקר. הוא מקס אלס. עוד פעם, עבודה מאוד מאוד מרשימה ואנחנו... כאילו לאיש הזה יש, יש הרבה קרדיטים, בעיקר, בעיקר שורטס, זאת לא נראית כמו העבודה הגדולה הראשונה שלו. כן. ושוב, מאוד... לא. שהוא, שהוא צילם איזה חמישה מסרטי מחירת לכוכבים או משהו. זה לא דבר טוב, <laughs> זה לא דבר להתלהב <laughs> ממנו. לא, אבל, אבל, אבל, אבל כן, זה, זה מאוד מאוד מרשים. ועוד פעם, זה סרט שנראה טוב, כי הוא לא מנסה לעשות דברים שהוא לא צריך לעשות. וכי הוא יודע uh, ברגעים של המתח איך לגרור את המתח כמו שצריך. <מס> כאילו כשהילדים בורחים בתוך היער, העובדה שהם בורחים על קטע של אתה יודע, מטר וחצי בעצם שהם צילמו בפיין ברו או זו, משהו, אתה לא רואה את זה כי הצלם יודע, הצלם יודע איך, איך ליצור את המתח הזה והאורך יודע מתי בדיוק לעשות cut לרגע אחר בלי שתרגיש שנו טוב הם רצים על אותו רקע כמו דבודות מסקובי דו או משהו כזה. רק אחרי בדיעבד אתה חושב אוקיי זה היה בעצם יודע, משהו די קטן. אוקיי, okay. אז הנה מה שאני חושב, הסרט, הוא mm -hmm. בסדר, אני, אני, לא אני לא חושב שיש בו משהו אני לא כל כך התלהטתי ממנו, כי אני חושב שפשוט, יש לי כל הזמן הרגשה שכבר ראיתי את זה, את הסיפור הזה, ואת ה... האלה הן שאני לא כך אוהב שמשתמשים בהן בסרט, הדמויות של עבריינים צעירים, כי ברור שיש והכל, אבל אני קצת מרגיש כאילו איפשהו... אבל איזה קשור לסטירן קינג, אני לא יודע. איפשהו יש לקולנוענים את התפיסה כאילו עד תקופה מסויית כולם היו דושים ועבריינים ולא היו אנשים טובים בעולם ואני קצת מרגיש שזו התפיסה פה שגם היותר מוסריים ביניהם הם עדיין פורצים לבתים והם יודעים להשתמש באקדח והם מסתובבים עם הבריון ה... חצי איי, אני לא יודע, פנינסולתי. אז קצת הייתה לי הרגשה כאילו הסרט אולי יותר מדי הולך על הדברים האלה, וחסר לה אופי משלהן. עוד פעם, אני חושב שהעלילה טובה, ואני חושב שהצילום מאוד מרשים, בטח כשאתה חושב על זה שזה צלם שלא עבד במדיום קולנועי בעצם אף פעם. רק, רק סרטים קצרים בסרט שהולכת סטרימינג. אבל זה כן, כן חסר לי שם משהו. במידה מסוימת, זה גרם לי להיזכר בסרטים שהייתי לוקח לפני עשור וחצי ב-DVD, שלא הגיעו לארץ, ותמיד, ותהיתי למה הם לא הגיעו לארץ, ואז בזמן הצפייה אני אומר, אה, בגלל זה, כאילו, אני מבין למה הם לא הצליחו להתבלט. וזה לא בהכרח כי הם סרטים לא טובים, אלא כי... אין להם, ה... אין להם את האופי העצמאי שיגרום לקהל לזכור אה, דווקא אותה מה קורה. אה... אז זה קצת הפריע לי פה התחושה הזאת של שכאילו ראיתי את הסרט הזה לפני שראיתי אותו. אתה מרגיש כאילו שיודעת מה הולך כן, ל... הוא מה... לא הפתיע אותי כל כך. כאילו אני... איך אני אגיד כאילו, אני... זה לא החשוד המיידי או משהו. עד כמה שאנחנו יודעים מהבמאי של זה הוא לא הלס כאילו. כן, לכאורה, כן. עד כמה שאנחנו יודעים, זה הוליווד. כאילו זה לא הוליווד, זה בדרך להוליווד. זה לא הוליווד, it's New Jersey. forget it Jack, it's Jersey Shore. האם השיר הפתיחה של הפרק יהיה מנגנת נושא של Jersey Shore? אני לא יודע איך היא נשמעת אפילו. יש לזה מנגנת נושא? אני לא יודע איפה לא את זה. יש שם מישהי שנקראת סנוקי זה מה שאני יודע זה כל מה שאני צריך לדעת על ג'רזי שור. אני חושב שבסרטים כאלה מה שחשוב זה לא עד כמה אתה מופתע. כי לסרטי שודים אפילו עם זה עם בחורים צעירים יש אנחנו כבר יודעים מה הולך לקרות כמו שאנחנו יודעים במערבון מה הולך לקרות רוב הזמן. כי אתה יודע הכל כבר נעשה פחות או יותר אני חושב שזה שאלה של איך אתה מבצע את מה שאתה מבצע ומה אתה חושף. על הדמויות ודרכן על העולם בזמן שאתה עושה את זה ופחות ההפתעה. אז צריך לומר כשדיברנו על סרטי שוטים שבאמת אני פחות מתחבר לסגנון אבל כן מעניין אותי אם יש את התאצ' המיוחד הזה של הבמאי. אז בגלל זה נגיד אני אוהב האיש שבפנים ולא כל כך אוהב את 11. שתי הגרסאות של אושן 11. כי אני כן אוהב לראות אותו עושה את הדמות אנושיות ולא פשוט כקונספט. אז פה אני חושב שזה קצת באמצע. אף אחד מהם הוא לא דני אושן ואף אחד מהם הוא לא... אפילו רד שהוא באמת הביריון ה... הוא באמת מגיע מסיפור של ספאקינג סטיבן קינג. כן, הוא ממש אחד מאלה. אז אחרים בסדר. סמית היא, אתה כמה ש... הוא די פשוט הטמבל של החבורה, שהוא אהרון. לא, הוא לא אהרון, הוא ה... אני צריך להיזכר עכשיו בשמות. אני צריך להיזכר עכשיו בשמות. הוא המנחם מהארי פוטר. הייתה הזמות בשם מנחם, הוא ביד מאמין לי. מנחם גרינוויץ', כן. הוא כאילו, הוא זה שבעצם חושב שהוא ככה, והוא זה שגם הכי נדפק בסופו של דבר. מכל העסק כאילו הכי נדפק בהתחלה והכי נדפק בכל, בסוף כן. אז הוא נשאר באותו מצב כן זה, אז עדיין התחושה שלי הייתה שיש פה דמויות אבל הדמויות האלה די ארכיטיפיות וכאילו אני פשוט עוד פעם אני רואה סטרנג' אוף ואני כן אוהב את הסדרה ואחת הסיבות שאני אוהב את הסדרה זה כי הם עשו שם דמויות ראשיות שהן מאוד, מאוד עגולות הן עושות טעויות והן לפעמים גם עושות דברים שאף אחד אחר לא חושב במקומן, וזה עובד לי. נגיד, אם לעומת זאת, אנחנו נשווה את זה לאיט, אם כבר סטיון קינג, אז שם משהו שמאוד הפריע לי, שהרגשתי שכן, אוקיי, זה החכם, זה הליצן, זה הבחור ממעמד הפועלים, זאת הילדה, זה התפקיד שלה, כן. She's the woman. ויש את הבריון. שזה נורא מציק לי כשאני מכיר אותם רק בזכות הדבר הזה ולא בזכות מי שהם. אז במקרה של לואו טייד, עוד פעם, זה לא ברמה הזאת, יש להם אופי, אבל אני הרגשתי שהוא לא הרבה מעבר ל... למשות למלא את החללים הדרושים. כן, okay, לגיטימי, אני חשבתי שהשחקנים עשו עבודה טובה ב... לעבוד עם זה אבל mm -hmm. אתה יודע אני לא הולך להגיד אה ah, כן השחקנים ו... בסדר אין לא, כן, אני אומר כאילו <laughs> להוסיף אני לטעמי מימד ואני חושב שגם יש בתסריטות פעם אני חושב שהסרט בונה מספיק מעבר לטוויסט מהעובדה שאתה יודע לאלן יש את הקנאה בכסף ומצד שני לפיטר מקנא באלן כי פיטר הוא כזה קטן ושכיף. זה ו... קנאה ו... של אח קטן באח גדול. כן. ו... וסמיתי בגלל שהוא שבע את הרגל בהתחלה כל הזמן מנסה להוכיח שהוא יותר חכם מכולם שלא ירדו עליו ורד באנדס פשוט מוציא את כולם משיווי משקל כי הוא היחיד מהם שבאמת מוכן ללכת עד הסוף עם מעשה הפשע שלו. כאילו שמבחינתו זה לא, ניקח כסף ונברח אלא פאק את המצב שלי בקאנטים אני אעשה מה שאני רוצה. אתה יודע למה קוראים לו רד? למה? כי הוא אירי. בספר הוא באמת היה אירי. גם בסרט הוא אירי. המבטא שלו לא שם אז כאילו בסדר אף אחד לא משהו נולד באירלנד. אוקיי בסדר. ובגלל שזה סרט קצר אין כל כך הרבה מה לפרט ולהגיד אני כן אגיד שאני רוצה לראות אם קווין מקמלן יעשה עוד משהו זה כמו איזכרונט קופקאר הבמאי שלו וואטס וואטס. מה הוא התקדם די מהר משם לסרטים גדולים כאילו הוא עושה את ספיידרמן בשביל וזה מהסוג של זה שאתה אומר כזה הוא התקדם או שהוא נחטף על ידי אולפן כדי להיות הבחור שמדע לסט וכזה אז זה עבד לו עם ספיידרמן הום קאמינג ראית את השני בסוף עוד לא כאילו לא דיברנו עליו פה כי היה לנו הבעיה שלך אד כבר אין לי צורך לעקוב. כאילו, לא, לא דיברנו על קיטלנו קצת עייפות ממרוול על ספיידרמן השני שלהם, אבל אני הרבה פחות אהבתי אותו וזה גם קצת צבל לא לי. לא רק אתה, הרבה אנשים. ובדיעבד זה קצת צבל לי גם את הסרט הראשון בתור כזה... הייתי רוצה שתעשה עוד משהו כמו קופקאר, או לא, לא, לא אפילו משהו כמו קופקאר, הייתי רוצה שתעשה משהו עצמאי, בן אדם. אבל, אולי אבל זה, זה, זה דיוק. בהמשך זה יבוא, כאילו... כן כן הגרסה שלו זה ג'ו ג'ו רביט אני מניח. כן אז קווין מקמרן הוא כאילו סביר להניח שמה שיקרה אצלו זה שאם הסרט הזה ימשוך מספיק עניין אז אחד אולפנים, למי אני אוהב את זה? יהיה דיסני, יחתור אותו למורים. אתה אומר כאילו יש יותר מאולפן אחד, יש רק דיסני, אתם תראו דיסני ותאהבו דיסני דיסני. כן. אופודקאסט זה מובא לכם בחסות? דיסני. אז סביר להניח שאיזה אולפן ייקח אותו לפרויקט קצת יותר רציני. אם יהיה לו מזל זה יהיה משהו שבאמת הוא יוכל לעבוד לו בצורה חופשית. אם לא יהיה לו מזל זה יהיה רימיק לסרט עם המשנות ה-80 שאף אחד לא באמת רוצה. אם בכלל לא יהיה לו מזל זה יהיה ספיידרמן 3, אני לא יודע. שכנראה יקרה בסוף. כן, כן. כאילו זה היה קורה בכל מקרה שלהי רק באיזה אולפן. סוני, אתם תראו את סוני ותאהבו את סוני. לא, הוא, הוא חוזר לברוול. אל תהרוס אביעד. Mm. Uh, אני אישית ממליץ לכם לצפות ס, בו. סרט כאילו... קצר, אפשר להקדיש לו את הזמן. כן, uh, לטעמי בהחלט שווה צפייה. נעבור לסרט הקלאסי של השבוע. אוקיי. Okay. אנחנו יכולים לדבר על. The story which thrilled 200 million readers throughout the world. Only Walt Disney could bring to realistic life, and with such dramatic impact, Robert Louis Stevenson's memorable characters. <laughs> Long John Silver, portrayed by that world-famous star, Robert Newton. We can take this ship right now. Then I say, cut the throats. And I say, there'll be no killing till I gives the word. שמת. טרז'ר איילנד מ-1950. צריך לציין כי יש המון סרטים שקוראים להם טרז'ר איילנד. באמת נגד... כאילו אחד כל שנתיים בממוצע. כי זה מה שקורה כשהספר נמצא כבר בפובליק דומיין יותר ממאה שנה לדעתי. <coughs> וכי זה ספר נהדר שקל מאוד לאבד אותו למסך. <coughs> לאבד באלף ובעין. אני מאוד אהבתי את טראז'ר איילנד אי המטמון כשהייתי נער. אבל איזו גרסה, זאת שאלה. את הספר, אני אומר. איזו גרסה של הספר. אני חושב שהגרסה הייתה קצת מקוצרת לצעירים. כן, אם כבר הזכרנו את דיסני אז כן, זה גרסה שוולט דיסני בעצמו היה מורה בהפקה שלה. זה טכנית הסרט לייב אק של הראשון של דיסני, כאילו הוא כן, טכנית. לא בדקתי את זה, אני זוכר שקראתי את זה in a notable for being Disney's first completely live action film. אוקיי, מכובד, מכובד. אז יש לו מקום בהיסטוריה. אני הצעתי אותו מסיבה אחרת לגמרי. סרטו של הבמאי ביירון הסקין שאתם מכירים מ... הוא כנראה עשה סרט עצמאי מאוד מצליח דיסני כתבו אותו. כן. הוא היה בעיקר סינמטוגרף אני רואה אבל עוד פעם. הוא ביים את של זה גם, לאורג ג'ון סילבר, conquest of space, הפרוברסטודמון אני מכיר כאילו. אני לא חושב שראיתי אף סרט אחר שלו. כן אבל רומינדון קרוזו אנמרק, אז זה שני הדברים שלו, פיראטים חלל ופיראטים בחלל, אז הוא עושה את האד אסטרה. לא, הוא נראה לי הרבה יותר טוב מזה. על פי תסריט של לורנס אדוארד ווטקין, על פי הספר יהיה מטמון של רוברט לואי סטיבלסון. על פי המבטא של... ובספר משחקים בובי דריסקול, רוברט ניוטון, באזיל סידני, וולטר פיט ג'רלד, דני פינלי קרי, רלף טרומן וג'פרי קין. וג'פרי קין משחק את אחת הדמויות עם השמות הכי טובות בספרות Israel hands. Hmm. ידי ישראל, כן. הוא לא יהודי טוב עד כמה שאני יודע, לא מיוחד. כאילו הוא די משנית בספר, אבל יש לו, לו סצנה מאוד זכורה עם, mm. הוא זה שנלחם עם ג'ים על הספינה כשג'ים mm. חוזר אליה. אוקיי, okay, כן. Um, אז בוא, בוא נגיד למה, אוקיי. Okay. אתה תגיד, אתה יודע שמכרת את זה בתור סרט קלאסי? זהו, הי, הייתה קצת התלבטות לגבי כמה סרטים, אחת מהצעות שהייתה היא אגוניס, אבל... אבל שאנחנו זה... לא רוצים לראות אגוניס. אני תמיד שמח לראות את הגוניס אבל הגוניס יותר על החבורה כ... כמשהו שמאחד mm. בהרפתקה ולואו טייד הוא סרט שהרבה יותר על חבורה שמתפצלת. אז זה די הזכיר לי את העלילה של ים מטמון האופן שבו okay. כולם מנסים לדפוק את כולם ו... ואמרתי אם כבר ים מטמון אז בוא ניקח את הגרסה הכי. בלי כוונה משפיעה של ה... אין לזה סייטיישן, אבל לטענת רוב האנשים, לונג סילבר של רוברט ניוטון הוא זה שהמציא את מה שאנחנו מכירים בתור מבטא הפיראטי, את ה-YAR שיבר מטנברס. זה בכלל מבטא מדרום ווילס או משהו שהוא לקח, אני לא יודע. שחקן תיאטרון בריטי מאוד מכובד בזמנו, שפשוט החליט ש... אוקיי. אני רוצה לתת לדמות הזאת איזה משהו, cuanto... אני רוצה שיהיה לו איזה משהו ייחודי, שהוא לא יהיה סתם עוד פיראט ברקע. אז הוא התחיל לעשות את המבטא הזה שהוא הכיר מהבית. אני לא יודע אם הוא היה שחקן להפך, הוא היה כזה מין כזה בלוקבסטר, ויקמדיה משווים אותו לארול פלין, כאילו בתור הכוכב הכי פופולרי עם בויז מוביז בשנות 40 וה אני שמעתי שהוא היה בתיאטרון דווקא, לא יודע. הוא בריטי, אז הוא כנראה התחיל בתיאטרון, בגיל, בגיל 30-40 הוא נהיה מאוד מאוד פופולרי בקרב צעירים בכל מיני סרואש פאקלרס, והוא מת בגיל צעיר בגיל, בגיל 50. כן. כן, כי הוא חי חיים מאוד, כאילו הוא היה, הוא היה שחקן תיאטרון שנהיה כוכב קולנוע והוא חי חיים של כוכב רוק. כן, כאילו... וזה, וזה היה שנות ה-50, כן. אז uh, הכל הלך. כן. אז כן הוא בעיקרון הוא לקח מבטא שהוא הכיר מהבית והפך את זה למה שאנחנו היום מכירים אותו מבטא פיראטי. אבל זה לא מבטא שלו ששמתי לב אליו כשראיתי את הסרט הזה זה העיניים שלו. העיניים של האיש הזה, chewing the scenery, כאילו רק העיניים שלו לבד, כאילו יש להם יותר הם מכל הקריירה של אוליבר ריד ביחד זה מאוד מרשים כאילו. הוא פשוט בועד אחד כזה מהיימות לצאת מהחורים שלהם כאילו זה סרט מצויר. שלא לדבר על הגבות כאילו. זה נורא בובי דריסקול שתמונה שלו וויקיפדיה נראה או כמו מלאך קטן או כמו ילד שהולך לגדל להיות הנבל מ-The Omen. כאילו הוא היה ילד דיסני ובילד דיסני מתכוון שנה לפני זה הוא שיחק בשירת הדרום. ואגב, בובי דריסקול מת חסר קול ללא בית ואחרי שהוא היה מכור סמים. דיסני. בגיל 30 ומשהו. אוי. כן. הסרט נהיה הרבה פחות מהנה פתאום. זה מוזר כי זה סרט די מהנה. אז בוא ספר לי על מה הסרט. ובכן, ג'ים הוקינס הוא נער צעיר שאימו מנהלת פונדק על החוף בג'רלי אינגלנד. אתה אומר שהיא מוכרת מזון? כן. אוקיי. זה מה שעושים פונדק. ויום אחד יורד ים זקן, מגיע להשתכן אצלם בבית, והוא כל הזמן מודאג שאולי אנשים רודפים אחריו. ואכן יום אחד פיראטים מאיימים באים אליהם ואומרים אנחנו יודעים שזה אתה אנחנו יודעים שגנבת את הכסף. הם, הה, הה, עצם הנוכחות שלהם די גורמת לו לא להיכנס לשוק כאילו ולמות ואז ג'ים הולך לקרוא למשטרה מקומית שעוצרים את שני הפיראטים האלה ומגלים בדרך שאותו הדי הרכבי מפה לאי. -E. כן, מפה, מפה. כן, -E", מפה לאי, לאי -E המטמון, איפה שאיקס מסמן את הנקודה. איפה האי נמצא? איפשהו בדרום אמריקה, כן. כן. כאילו אם אתה יותר מדי מתקרב כן. לאמריקה אתה נתקע שם באיזה סערה ומישהו <אז> מנסה לעצוד אותך. ולכן הציל המקומי סקווייר טרילוני והרופא שהוא גם לא רופא בסרט השופט המקומי כי זה ככה אבל... עשו תפקידים באותו מקום, אבל כן. עכשיו הוא רופא, דוקטור ליסלי, אימא שלו מרוצה בכל אופן, כן, מחליטים להכין ספינה ולצאת עם צוות. וכדי לגייס צוות מהר הם פונים לאיזה יורד ים ותיק שאתה יודע עושה לו מחיה כטבח על החוף לונג ג'ון סילבר האיש בעל הרגל האחת. והטוקי על הכתף. חשוב לציין שיש לו טוקי על הכתף. כן. אין לו אבל אתה יודע אין רתיה או הוק פור הנד. לא. הוא המציא את המבטא הפיראנטי זה מספיק. הוא המציא את הטוקי גם אתה חושב? אני חושב שטוקי כבר היה קיים. והם יוצאים והם יוצאים למסע לאי אבל מה שהם לא יודעים זה שכל הצוות שסילבר גייס בעצמו הם פיראטים לשעבר כמוהו והם כולם היו בספינה של כאילו רובם היו בספינה של קפטן פלינט ומבחינתם האוצר הזה שייך להם. והם מתחילים מרד על הספינה וג'ים צריך להילחם על חייו בזמן שהפיראטים והצוות שנאמן לקפטן מנסים להרוג אחד את השני. מפה אתה אומר. And I I are... Are... אז כן תראה כבר ביקרנו yes. שני סרטים לאב של דיסני בעבר כאילו עשינו את משפחת רובינזון לא כאילו אבל לייב but... כן כאילו, משפחת רובינזון שבצערית. לא כשאני אומר סרטי לאב של דיסני אני מתכוון לדבר מאוד מסוים של סרטים שהיו <laughs> יכולים להיות סרט מצויר של דיסני אבל הם אמרו בוא נצלם את זה. אנחנו לא סופרים את הסרטים החדשים כן, יותר. כן. אז דיברנו על משפחת רובינסון השוויצרית. כן, והיה עוד משהו? היה עוד משהו. כן. אכן היה עוד משהו. שמשפחת רובינסון השוויצרית היה איום ונורא. הוא היה, הוא בכלל לא התיישן טוב. כאילו, הוא היה לא, הוא נורא משעמם, פאקינג כלום לא קורה שם. כן. ואז הסרט מתחיל. כן. ימטמון הוא תענוג. כל הזמן קורה שם. כן, ותשמע, זה בגלל באמת שראיתי המון המון גרסאות של ימטמון, אני חושב שראיתי איזה חצי תריסה לאורך חיי, ולא וזה ספר שקל מאוד לאבד לסרט כי אה, כמו שרוברט לואיס סטיבנסון אמר כשהוא כתב אותו אני תכננית. יום אחד ימציאו דבר שנקרא סרט. לא הוא אמר אני רוצה ספר שהוא אתה יודע בלי פילוסופיה. Mm -hmm. בלי, בלי, בלי אתה יודע עומק ספר שהוא כולו פני שטח של פעולה זה פחות יותר זה, אני אתה יודע. רפרייזינג אבל זה פחות יותר מה שהוא אמר זה, זה ספר שהיה במקור בסריאליזציה במגזין סיפורים לצעירים. זה כאילו. מה שהיה נהוג אז כן. כן. אז לכן הוא פשוט כל הזמן זז, הוא כל הזמן מתקדם, אין, אין, אין זמן לשטויות. משה שולברן כתב, גם כן, כן, כל הזמן התרחשויות. והוא מבין, כמו שהיוצרים של שודדי יקרים יבינו שנים אחרי זה, את הערך של דמות משנית טובה ש... הגיבור הטוב שם כדי לחוות דברים אבל מי שבאמת על הקהל אכפת לנו זה לונג ג'ון סילבר בסופו של דבר. וכמו שאתה יודע קריבים יצא סרט המשך שהוא על לונג ג'ון סילבר. יצא הוא... סדרת טלוויזיה אחרי הסרט עם 26 פרקים. אני חושב שהסיבה היחידה שהפסיקה זה כי רובוט ניוטון מת. <laughs> כי הוא שתה עצמו המוות, כן. אז בעיקרון כשדיסנים עושים סרט על פיראטים הדמות המשנית תהפוך לדמותה ראשית בסרט ההמשך זה מה שיקרה. <laughs> כן עוד ועוד פעם יהיה מטמון בתור סיפור כזה בסיס חזק. זה אני אני חייב להגיד שזה מוזר לי עד כמה זה נהיה מוצלח כי עוד פעם ראיתי המון גרסות אני לא זוכר אחת שהייתה ממש ממש ברורה. אני יכול לחשוב על אחת. וזה ממשיכים לעשות זה עד היום ואתה חושב על דברים כמו נגיד המלך ארתור רובין שעדיין עושים סרטים אבל כל הסרטים שיצאו להם. בעשורים האחרונים הם איומים ונוראים, כאילו דיברנו פה על סרט של המלך ארתור, הוא היה איום ונורא, דילגנו על רובין הוד האחרון שהיה איום ונורא, כן. אבל... אני רק uh... רוצה גם על הקודם אגב, שהוא גם אומרים היה... אה, כן, הלאום. הרובין הוד הקודם של... של מה... רילי סקוט? כן, נורא משעמם. Uh, <coughs> עכשיו, לא ראיתי את גרסת המיני סדרה של הבי-בי-סי ליאמת מון מלפני שלוש אני רוצה להגיד, אבל היא זכתה לביקורות מצוינות. Uh, הסדרה בלק סיילס, היא טכנית אני יודע שתי גרסאות שראיתם בתור ילד שלי המטמון, אחת זו הייתה סדרה מצוירת ששודרה בערוץ 6, והגרסה השנייה זה הגרסה של המאפץ. שאגב, כל פעם שחיפשתי את הגרסה הזאת, הייתי צריך להתחיל לחפש במקומות אחרים, כי כל קישור היה לסרט של המאפץ. כאילו זה סרט ממש עם טים קרי בתפקיד גלון ג'ון סילבר. אין שום סיבה לא ללהג את טים קרי לכל דבר, כאילו ברצינות. איך אתה יכול ללהג את טים קרי, תעשה את זה. ויש שם תלהג את טים קרי. אפשר להגיד שיש שם את השיר הכי טוב של המאפטס? כאילו לא. אפשר לומר, אני לא אסכים. כאילו, מה לטעמך ריינבו קונקשן? לא. סקרוץ'? אני אהיה פחות מתוחכם ואגיד פשוט מנור מאפט. וואלה אני לא, כן, זה היה שפחות אהוב עליי מה שאתה אהוב באמת. זה היה פודקאסט המאפץ של אביעד וטו, איפה שכל פרק הופך למאפץ. אז אני זוכר שאת הגרסה של המאפץ, אני כן הייתי קצת מאוכזב ממנה. לא כי זה לא היה עיבוד טוב ליה מטמון, אלא כי אני מאוד אהבתי את החבובות ואת המאפץ, כאילו, והרגשתי שלא השתמשו בהם מספיק שם, ובין השאר כי יש שם כאלה שרואים את השף השוודי, והוא ברקע פירות שוב בשם שהוא אומר טוב היו צריכים להכניס אותו איכשהו ואני חשבתי כן אבל ככה. כאילו אין שוודים בים עצמו לוויין. אבל יש טבח. אבל יש טבח. כאילו אין כל כך. יש דמות של טבח. היית רוצה שהוא יהיה לונג סילבר במקום קרי? לא אבל כבר יש לכם דמות של טבח שימו אותו איתו במטבח. אוקיי בסדר. רנט אה.. כן כן. אז כאמור באמת זה המופע של רוברט ניוטון אתה יודע. כל הסיפור הזה איי, הוא, הוא צועק איי. הוא מקלל הוא בואה בשלב מסוים הסצנה החביבה להם מהספר שגם מעובדת מאוד טוב פה הפיראטים מתמרד נגדו כשהוא לא מצליח להשיג להם את האוצר ונותנים לו את הבלק ספוט את הסימן של הפיראטים כן. של אתה הולך למות בקרוב. על דף מהתנ״ך נבלים שכמותם. לא, כן, והוא כזה במקום להיות מפחד כי היי גם, גם, גם, גם כל החבר'ה יטוי לכאורה שונאים ועכשיו גם החבר'ה הרעים פונים נגדו. הוא ישר מסתכל עליהם והוא כזה, אתם קראתם דף מהתנ״ך? אין לכם בושה? רוצחים שכמותכם? יהודים טובים קוראים דפים מהתנ״ך. אוקיי, אני לא יודע אם הם יהודים. הם לא, כאילו, היה יהודים פיראטים, יש ספר מאוד חביבים. לא זה שם יהודי, לא? היה יהודים פיראטים, אגב, המלצה, ספר חביב מאוד בשם Jewish Pirates ואני ממליץ על השיר היידישי פיראטן של להקת חיל הים. אבל כן, אתה יודע, הוא מצליח לתמרן את כולם ואיזה מין כזה, למרות שהם יודעים שהוא מתמרן אותם, הם איכשהו עדיין נהנים לדברים שלו, כי הוא פשוט כל כך מצליח להקסים אותם, ואפילו בסוף כשהוא בוגד בכולם <coughs> עוד פעם, אתה יודע, דוקטור יש לי עליו וכזה, בן זונה הלוואי שהיא כן, <laughs> יש פשוט איזה משהו, הייתי בעד הפיראטים בשלב מסוים, כי הם יותר מעניינים, יותר מה... יודע, הילדים הטובים האלה של, כן. ה... של תרתי משמע במגרה של כן. ג'ים הורקינס. כן, uh, לא uh, במציאות. כאילו, uh, באמת חבל לי אבל שהדמות של, של ג'ים קצת, קצת נעלמה, כי בספר כן יש לו הרבה יותר, uh, <אז> אני לא אגיד אישיות, כי הוא אמור להיות הגיבור <אז> הטוב, כאילו, זה שחף מכל הבעיות, אבל הוא עושה הרבה יותר דברים, פה הוא פחות יותר נגרר. <אז> כל <אז> הקטע על הספידה, שבו <אז> הוא חוזר לסירה אחרי שהוא עוזב את הקפטן ואת, uh, ואת האציל. ופחות או יותר משתלט על הלבד ומעלה את הדגל, זה באמת קטע מאוד מאוד מותח של הוא נאבק מול הפיראטים והוא מצליח לשכנע אחד מהם שמכור לרום פחות או יותר לעבוד בשבילו, בהבטחות שהוא ייתן לו עוד משקה, ופה הם פשוט כזה לא הם נאבקים ואז הוא מטפס למעלה, כן, כן, ואז הפיראט מת. זה בעיה שקיימת בהמון סרטים כאלה שבהם הדמות המשנית, האנטי גיבור הוא הרבה יותר, הרבה יותר משקיעים בו מאשר בגיבור. ורובי <clears throat> דריסקול אני לא יכול להפעיל לומר אם הוא היה שחקן טוב או לא כי הוא לא מקבל הרבה מה לעשות פה. Okay. הוא די פשוט תהיה ג'ים. כאילו like, like, זה, זה יותר טוב מאתי זה וולטר פינס ודני סודי שלושת הדמויות הסמכות המבוגרות mm -hmm. מהטובים okay. הקפטן האציל mm -hmm. והדוקטור. ומה זה מי שכן מנצל את זה במסך שלו זה ג'פרי ווילקינסון הוא משחק את בן גן. בתור סוג של גולום כזה אני לא יודע מה הוא עולה עכשיו. גולום די מושפע מבן גאווי. כנראה, תלוי איזה גרסה, כי גולום, כי סרט הבאות נכתב לפני הסרט הזה, אבל הספר של ים התמונתן אני די בטוח ש... כאילו טולקין הצעיר קרא כנראה את... אני לא אתפלא. עוד פעם, זה היה ספר מאוד מאוד פופולרי. אוקיי, אז אני רוצה, אני אכתוב גם ספר. על חיפוש של אוצר, חיפוש של אוצר בידי דמות נמוכה, לא מעניין במיוחד, בסרטיקסיות עוד יותר יפשלו את זה, ואני אעשה שיש שם מישהו מוזר ש... אני מאמין שפרוטו שיחק בגרסת בין בי בי סי של סארטוק, של אי אולי? אני מאמין שכן. הוא היה בן גן. עכשיו אני נזכר. זה ליהוק לא מתאים. זה היה יותר בקטע של פרא אציל ופחות בקטע של mm -hmm. חסר בית ש... <סור> שאיבד כל דעת. אני לא יודע איך בן גן מתואר בספר. ככה כמו, כמו סרט. בכל הגיסות שראיתי כן. הוא פשוט הוא באמת הוא קצת אה, כמו אה, there's gold in the mountains <laughs> כזה. כן. ממש <laughs> הזקן שכבר שחי לבן כל כך הרבה זמן שהוא כבר לא בטוח מי אמיתי ומי לא. <laughs> אתה יודע אתה יכול בהחלט להגיד שהסרט והספר כאילו. מייפים נורא את המציאות בקטע של אתה יודע הוא נזנח באי הוא קצת מטורף אבל זה בסדר והפיראטים קצת חארות אבל לא יותר מדי. תשמע, אה... הרבה פיראטים היו אנשים מאוד נחמדים דווקא. לא כן אבל אבל באמת. זה היה אה... עיסוק. אה... אה... זה סרט של דיסני כאילו, האלימות פה היא יודע, מישהו מושיט חרב ואז מישהו אחר נופל. חוץ מקטע אחד שבו אנחנו באמת רואים את ג'י נדקר זה היה מפתיע. האמת הסרט אפל יותר ממה שאתה מצפה מסרט של דיסני. הסיפור היה אפל יותר ממה שאתה, הספר מתחיל בזה שג'י מוקינס אומר אני יושב פה וכותב את זיכרונותיי מי המטמון כי המפרסמים דאגו שאם הם פשוט יצאו להתחיל את הסיפור כמו שהוא הקוראים יפחדו שג'י ימות הם ידאגו הקוראים יצאים כזה אוי לא. ההיגיון של הכתיבה מפעם של. שלום אני ארתון קונן דויין ואני מאשר את הסדר הזה, כשדיברנו על עולם העבוד. כן, היה יכול להיות נחמד אם רוברט לואי סטיבנסון היה חייב מספיק לראות את הקולנוע וכזה יאה אני רוברט לואי סטיבנסון. אני חושב שהוא מרוצה מהפורמט. שמע, הוא היה מקבל המון כסף מהפורמט. זה כן. וזה עניין, כאילו אני מדבר על הגרסה הזאת בהנאה אבל כל הגרסאות, עוד פעם, כל הגרסאות שראיתי מעלות בדרכן פשוט כי כל כך, זה, זה, ים מטמון זה הפיצה של עולם הסיפורים כאילו קשה לפשל בזה. זה כל כך בסיסי וזה כל כך כזה יש סיבה שכולם מחכים שכולם חיכו אותו לתקופה ארוכה של ככה סיפור פיראטים צריך להיראות וככה פיראט צריך להישמע משהו את יודעת סופר אייקוני. כן אבל כי הוא, הוא באמת עשה את הדבר ש, ש, שנשאר את ה... מכל הגרסאות של ים מטמון הגרסה הזאת עם ה... עם המשחק של רוברט ניוטון, זה מה שנשאר בתודעה. זה כאילו, אני לא יודע אם זה כי דיסני ידעו באמת לשווק את זה כמו דיסני, או כי באמת הוא היה כל כך יוצא דופן וכל כך מבדר, שאנשים פשוט אמרו, כי אנשים לא עושים, נגיד, ככה חיקוי של ג'ק ספיירו. למרות שגם, אחרי איש או יודע מראשון, הוא היה הדמות שכולם דיברו עליה. אה, והוא, לו, ויש לו המון מניירות, קצת יותר מדי, ומשפטים, ומשפטים קליטים, אבל עדיין, זה לא שכל פיראט שיעשו עכשיו יתנהג כמו ג'ק ספארו, אבל, אבל אתה, אם מישהו עושה מדבר כמו רוברט ניוטון, אתה יודע ישר שהוא אמור להיות פיראט. זה מין השפעה מאוד כנראה לא מכוונת, אבל uh, בעוד, זה מוסיף להבנה מהסרט הזה כי... הוא באמת, הוא אובר דה טופ גם ככה, וכשאתה חושב על זה שהוא, הוא בכוונה סרט עצמו עוד יותר אובר דה טופ, הגבות שלו בסרט הזה, הוא פשוט, הוא מרים גבה ואתה כזה, אוקיי, יש בגבה הזאת יותר אישיות מכל שאר הדמויות ביחד. כן. לא מפתיע אותי שעשו סרט, הסרט זה הטלוויזיה רק, רק עליו, זה... וגם לא מפתיע אותי שלא הרבה אנשים זוכרים את זה, זה כמו שאחרי האדם השלישי, אורס ומלס עשה אוף רדיופוני של ההרפתקאות ארי ליים. וכזה, באמת? כן, סדרת רדיו שבו הוא שיחק את הארי ליין. וכזה, וכזה, למי הכבוד משאר הדמויות? זה הארי ליין, הדמות החמודה שכולם אוהבים מהאדם השלישי. אז רוצה להרוג כמה אנשים? ככה זה נשמע פחות יותר. נשמע כמו אוסוויילס, כן. לא יודע, ואתה יכול מסוג הדברים שאתה יכול לנתח ולדבר על כל מיני מוסר ואתה יודע מה זה אומר אתה יודע האצילים מול האנגלים והאנגלי הטוב מול מול הזה פורע חוק והרעיון של פרא אציל לכאורה שאתה יודע בן גנר אבל זה פשוט לא שם כאילו אין כמה הוא כמו הספר בסרט הזה לפחות אין שום עומק ואין שום ניסיון להגיע לעומק ולנתח אותו בכלים ביקורתיים מרגיש קצת כמו. אתה יודע, אני מנסה לנסות לסחוט בבריכת הילדים. מה זה אומר על האימפרליזם הבריטי בעצם? כן, זה כמו לנסות לסחוט בבריכת הילדים. כן. טוב, זהו, זה מגיע לי עד, עד, עד, אפילו עד הברכיים כזה, עד השוקיים. ואז בא מישהו ואומר, אדוני, צא מפה, אתה לא ילד? ואז אני אומר, יאר, אני כן ילד, בלב. אוקיי, ואז הם נותנים להישאר כי הם אוקיי, אוקיי. ואני משגיח על האחיין שלי פה, יאר. יאר. יש לך עוד משהו להגיד כאילו זה מרגיש לי נורא קצר פשוט כן, כי, הפרק אפשר קצר אפשר בקצר, כי, כי זה סרט גם אגב גם אי המטמון כן. הזה הוא סרט מאוד מאוד קצר 90 ומה דקות 90. פשוט 90 96, 0, 96, כן. 96. אבל אבל יש את הפתיחה זה פשוט כזה לא כתוביות אפילו זה שקופיות כזה של אם משחק mm -hmm. בהתבסס במשך איזה 5 דקות של טאט טאט. כן, ככה סופם. אנשים מתלוננים על לוגוים בימינו, לא יודעים מה מפסידים, כאילו. אני חושב שהסרט הזה הוא באמת סוג של... הסרט עצמו די נשכח, כשאתה חושב על סרטים של דיסני, בין אם זה לייב אקשן או סרטים באנימציה, זה ממש לא מהעשרים הראשונים שעולים לראש. אלא אם כן ספציפית גדלת על הסרט הזה. כן. אבל זה כן, זה כן הסרט שלדעתי בזמנו הוא היה מאוד מצליח וההצלחה שלו היא משהו שהוא מהדהד מעבר לסרט עצמו. זה סרט שעוד פעם, המבטא הזה של הפיראט שרוברט ניוטון הוסיף פה, זה מה שאנשים מחכים בשביל הכיף וזה עושה את הסרט עצמו לחוויה שהיא יותר מהנאה לצדק הוא לא סרט, אתה יודע, באמת הוא לא חכם במיוחד, הוא לא... מאתגר במיוחד. יש לך, הדמות של לונג'ון סילבר כל הזמן מחליפה, כל הזמן מחליפה צדדים, כי זה הדמות, זה הטיפוס. כן. Uh, למה לונג'ון סילבר ככה? כי זה מה שהוא. כן, כאילו באמת, אין... כי הוא אירי. אין, <laughs> אין, אין, אין שום הסבר למה לונג'ון סילבר הוא <laughs> לונג'ון סילבר. זה פשוט האיש. כן. וזה עובד, כי לא תמיד צריך הסבר, לפעמים אתה פשוט צריך שהדמות תהיה דמות. Mm -hmm. uh, ועוד פעם, אם אני משווה שעל ידי הקריבים, בסרט הראשון, אנשים מאוד אהבו את ג'קספיירו, כי הוא היה פשוט דמות, לא היה שום מזבר, שום דבר. ככל שהם ניסו יותר להתעמק בהיסטוריה שלו, וב... מה הופך אותו לכזה, ומי זה הבן אדם הזה, הלך ונאבד משהו, ולא רק, ולא רק היה ברור שעושים זה יותר, בשביל הכסף, ופחות כי... לג'וי דאפ אכפת איכשהו מהדמות, אלא... כי באמת הייתה הרגשה של... אני לא צריך לדעת את זה, אני כבר... אני כבר מכיר את ה... אני כבר ראיתי, כבר ראיתי מה הוא עושה, זה מהנה. Yeah, לפעמים אני, צריך I... רק בידור. ועד כמה שאני נהניתי מההופעה של רוברט ניוטון פה, mm -hmm. אני לא הולך לראות את הסרט המשך mm -hmm. ואת הסרט הטלוויזיה, פשוט כי... זה mm -hmm. יהיה מטמון ומעגל סגור. אתה לא, אתה לא צריך לדעת מה היה לפני, מה היה כן. אחרי... כן, בסדר, עם סוף פתוח, מה... אבל כן. לא, אבל זה לא משנה. זה, זה, זה, זה, זה כמו שאתה יודע, לוואטשמן הסיפור יש סוף פתוח, ועכשיו עושים סרט טלוויזיה שממשיכה את הסיפור, ואני כזה, אבל למה? Sein, אני, אני, אני לא צריך לדעת יותר. אתה יודע זה מושלם כמו שהוא ואתה יודע וואטשמן מושלם ויהיה מטמון מושלם בדרכים שונות לגמרי. יהיה מטמון מושלם בדרך מאוד מאוד רדודה. לא, בדרך מאוד מאוד רדודה אם כי יש סיפורי פיראטים בוואטשמן שהם בברור בהשכעה תהיה בחלל? לא. מה רבה פיראטים? אז מה? הם לא רציניים. כן. אז אתם יודעים אם משעמם לכם והמזג האוויר וזה חם נורא ואתם רוצים כזה משהו משהו. כיף פשוט להעביר את הזמן, אתם מוזמנים לחפש את הגרסה הזאתי של איימת יום דבר כמו פיראט היה ממש לא מזמן, פספסנו כן. את זה, אבל לשנה הבאה אתם יכולים וכשאתה להגיע את ספורסליים. כשאתה חובר רבות ניוטון כל יום הוא יום דבר כמו פיראט. Mm -hmm. uh, uh, אני אשאל אותך uh -huh. עוד שאלה אחת, האם uh -huh. יש גרסה ספציפית של איימת שאתה זוכר שאתה אהבת בתור ילד? Uh -hmm. um, לא במיוחד, uh -huh. אבל שתיים שאני זוכר שאהבתי, זו אחת הייתה בטלוויזיה המאפץ, וזאת אני אישית גדלתי אני מאמין כאילו כי אני זוכר אני זוכר מספיק אבל לא לא לא את הפרטים שזה היה גרסה ב1990 שבו צ'ארלטון הסטון היה לונג ג'ון סילבר. ומי שיחק את ג'י רוקינס? קריסטיאן בל. והולילרי. וכיסטופר לי. איך לא זכרת את זה תגידי? כאילו זכרתי שאהבתי את זה ומשתמש שזה היה בצדק היה לי טעם טוב בשחקנים בריטים. איך מישהו הצליח להבין מה קורה שם? אתה רוצה רואה שהיה על אותו מסך את שאולטון אסטון, קריסטן בל, אוליו וריד וכריסטופר לי, ואיכשהו זה לא קלט קודם כל? האמת כן, צריך לגלות את זה מחדש. זה היה סרט טלוויזיה כאילו, זה יצא בקולנוע רק מכמה מדינות אירופאיות. אהוי מי הייטי. טוב. ואז ג'י מורקס פשוט הלך לו קרה לה זה היה שורה שנייה באמצע, uh -huh. אני ציטום שפירא, אני אביעד שמיר, ועד הפעם הבאה, yeah, יש בסרטים. Hey. the ocean blew a bloodthirsty captain and a cutthroat clue it's as dark a tale as was ever told of the lust for treasure and the love of gold my oh, oh, oh, oh. Drown their sins in love The devil himself would have to call them scum Every man aboard would have killed his mate Or a bag of guineas Or a piece of, a piece of eight A piece of eight A piece of eight A five, six, seven, eight, two Hula waka, hula waka Something not right Many wicked, icky things gonna happen to me Waka, moolah, waka, sailor, man, beware With the money in the ground, there's murder in the air Murder in the air One more time now Shiver my timbers, shiver my bones Yo-ho-dee-ho There are secrets that sing with old David Jones Yo-ho-dee-ho When the main sail's set, and the anchor's way There's no turning back from any course that's laid And when free and fairly sail the sea You can get you your, your boots, they'll be treachery <laughs> Shiver my timbers, shiver my sails Settled! So